Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui, però, no estem al, al d'estudi, sinó que hem visitat el cap de, de Palafrugell per, doncs parlar amb l'Elsa Rueda, infermera d'aquest espai. Bon dia, Elsa. Hola, bon dia. Doncs avui... Posarem el focus en la campanya Sense Fum que per vintena edició consecutiva, per 20 anys que porteu, doncs, eh, duent aquesta, aquesta campanya des d'aquest de cap. Explica'ns eh, els detalls eh, d'aquesta campanya Sense Fum que, bueno, el nom ja ho diu tot, però bé, suposo que hi haurà coses que la gent segur que està interessat. Sí, tant. Mira, uh, aquesta campanya vol dir que estem fent, uh, farem durant aquesta setmana, del 27 al 31 uh -huh. tot de taules informatives als diferents caps, a l'hospital i eh, tenim un coxímetre coneixes el coxímetre? coxímetre, ja, sí, defineix-nos el... coxímetre mira, el coxímetre et mesura la quantitat de monòxid de carboni que tens al cos llavors els fumadors estan intoxicats uh -huh. llavors eh, tenim aquest aparell que el fem passar d'un cap a l'altre i uh, tu pots veure la, la quantitat de porqueria que et poses a dintre tu sol eh? Això i serà cada dia d'aquesta setmana? No, no, això estarà una estona una franja horària a cada, a cada àrea bàsica d'acord eh? no no ho deus tenir, no?, aquestes franys horàries, més o menys, eh? per la gent que que ens, ho, que, ens ho, que ens escolti i digui, ostres, doncs a mi m'agradaria passar per veure-ho fins i tot gent que no fuma, també seria interessant, no?, gent que poder sigui fumador social, d'aquests que o fumador, que tenen fumadors a casa, per exemple, o, o surten amb amics que fumen. No, més que res pel fumador, <coughs> perquè es desencanti i deixi de fumar. Mhm. Mm doncs és que no et vull enganyar no sé si ho tenim a la Palafugilla el dia 28 Val, bueno, eh, si al llarg d'aquesta setmana ho podem saber doncs ens enviem uh, un, un whatsapp eh? oh, ens bé. comuniquem i així ho diem eh, nosaltres ho afegim uh, aquí doncs, uh, perfecte igualment visiteu el CAP aquesta setmana perquè tenen sí. muntada aquestes taules sí, aquesta sí. informació sobretot, com dèiem eh, uh, adreçada a gent fumadora doncs per intentar consensar-les de, de, de, del docent, de no? que és eh, fumar, de, de, dels prejudicis que ens dona doncs, el tabac i com ens contamina doncs, els pulmons i altres òrgans. No? Al final té una afectació eh, més iran, no? Sí. sí, sí, tant. Mira, uh, m'acaba d'arribar la informació. <ríe> és que, clar, estem connectats aquí i, i algú t'ha enviat un whatsapp, no? Sí t'ha fet enviar la informació doncs, el dia, endavant, Sí, el dia 28 de maig tindrem el coccímetre al cap de Palafrugell a la tarda, el dia 29 al cap de Palamós, el dia 30 al cap de Torroella i el dia 31 al cap de la Misbal. D'acord, doncs dimarts 28 aquí a casa nostra i els altres dies doncs, en aquests altres caps de la comarca el dia 28 doncs, tindrem aquesta, aquest coccímetre Uh, jo comentava que poder gent no fumadora també li interessaria, però més adreçat està, està més enfocat cap a fumadors, no? Correcte, correcte, Rubén, és adreçat a fumadors. Hola. Llavors, dins d'aquesta campanya que fem actuem a tres nivells, d'acord? A nivell hospitalari, per exemple, que des de l'hospital eh, quan una persona està ingressada i és fumadora, uh -huh. doncs durant l'ingrés se'ls ofereix de fer tractament, d'acord? Eh, llavors, òbviament, ja quan se'ls dona l'alta, doncs se'ls adreça al eh, seu cap de referència, mm -hmm. d'acord? Llavors eh, mm -hmm. hi ha l'altre nivell que seria actuant amb el pacient eh, que seria una... hi ha dues, dues teràpies, una és la teràpia individual, mm -hmm. que tu per exemple agafes hora amb el teu metge o amb la teva infermera i eh, proposem els diferents, els diferents camins per poder deixar de fumar mm, sense oblidar que no es pot obligar sense oblidar que no es pot obligar a ningú mm -hmm. i que la persona ha d'estar molt conscienciada. És el primer pas. Eh? Llavors, aquesta teràpia individual, com molt bé et dic, doncs es fa un seguiment, ja sigui amb el metge amb l'infermera de família i després hi ha la teràpia grupal. Eh? La teràpia grupal s'ha doncs, anat fent en diferents moments no? i implica doncs, que es fa un treball de grup amb gent fumadora que vol deixar l'hàbit i que et eh, podria dir quant a resultats un 40% d'aquestes aquest, persones deixen de fumar Bé, doncs eh, 4 a cada 10 persones que Ens agradaria que fos Bé. més elevat el, el percentatge, però és aquest Clar, no eh? sé si comentaves no?, que el, un punt clau és que les persones tinguin la voluntat, no ho vulguin fer No sé si alguna d'aquestes persones que s'ha dirigit a vosaltres doncs, per intentar fer el tractament el veure vosaltres que la voluntat no era l'adequada, o l'actitud no era l'adequada poder-li dir escolta, torna quan, quan de veritat vulguis deixar-ho perquè si no estem perdent el temps mm, o és complicat? Uh, no, intentem, no, eh? intentem agafar-nos una mínima escletxa d'esperança mm. no... però sí que realment la responsabilitat és teva és a dir, entenent no? tu que ets el pacient mm -hmm. o, doncs que, que ets tu, que has de voler deixar de fumar primer de tot, és el primer pas mm -hmm. si tu eh, perquè per exemple a la primera fase seria la pre-contemplativa no? que tu dius, sé que he de deixar de fumar però encara no me veig amb el, amb el dia no? per poder-ho fer perquè això pràcticament tot fumador eh, està esperançat en trobar el dia per poder-ho deixar, no ens enganyem el que passa és que ens posem, eh, ens posem enganys no? Sí, no? i ho volem veure d'una altra manera i és que, és clar d'algú s'ha de morir. No? Ah, això, aquesta és la típica. Eh? O bé, mira, tothom té vici, jo tinc aquest i no és dels pitjors que hi ha, però realment mm -hmm. jo crec que tot fumador el que vol és deixar de fumar. Uh, i, malauradament, doncs, molts acaben no fent el pas i després doncs, tenim malalties associades eh, a, a correcte, el, al, al I, i un dels passos també és la pol al canvi eh? gent que porta 20 anys fumant doncs és com que no és el seu company, no? com que no es veu sense fumar uh -huh. llavors no es veuen no en cor de donar-se l'oportunitat de viure sense fum, perquè jo moltes vegades ho dic, no? és, és absurd el que diré ara, però uh -huh. ningú ha nascut un cigarro a la boca ni tant. per tant necessitar necessitar no, no. no ho necessitem eh? clar, no sé, aquesta xifra del 40% és força positiva, òbviament doncs, ens hauria de dir que fos més però eh, al final tu deies la voluntat és un factor clau però molta gent que vol deixar de fumar tampoc li és tan fàcil no? eh, i no, aquesta addicció que al final doncs, provoca el no, trobar no, estem parlant d'una addicció i <coughs> I clar com a tal, doncs, ningú ha dit que fos fàcil, mm -hmm. però no impossible I, i doncs hi ha, hi ha moltes eh, molts diversos tractaments que es poden fer en funció de cada persona mm -hmm. al final, com sempre, doncs, s'ha de valorar individualment, no?, cada cas sí, i veure sí, sí, quin és sí. el tractament doncs, més sí, adequat tant, tant que sí. perquè al final segur que tothom té algú conegut que eh, doncs, fumava assiduament, diàriament, i Ver uh, bé on he parlat,s ho va deixar. No? Uh -huh. Aquesta gent existeix, però no, no és la majoria. Per tant als altres se'ls ha de proporcionar alguna ajuda. No sé si crec que vam fer alguna càpsula relacionadant amb el tabac eh? però sí, per, per bueno, fer una mica memò... sempre en parlem. Sí, eh? Això sí.cabem parlant de la dieta, de l'exercici del tabac. Eh? I tant. I tant. Però per fer una micata sí. recordatori, qui serie eh, quines ajudes podeu proporcionar a vosaltres des, de, des del cap? O de, tractaments, sí. de tractaments, per exemple ui, tenim molts, des de pagats fins a xiclets, mm -hmm. passant per comprimits hi ha molts i... hi ha molts tractaments, tot depèn de la persona i de l'ajuda la, que necessiti mm -hmm. però el que sí que t'asseguro és que qualsevol tractament funciona si hi ha una voluntat ferma de voler deixar de fumar doncs esperem que sí, no? a veure si aquesta setmana doncs, que, que hi ha aquesta, aquesta vintena setmana sense fum ben. aquí al CAP eh, bueno, a diversos CAPs i aquí a Palafrogell també doncs aconseguim que sumari més adeptes, no? podríem dir uh, aquestes uh, activitats que fareu, uh, a part d'aquesta del coxímetre, no sí. te ho dic bé? sí, sí el coxímetre Qu -qu -qu -qu uh, uh, no sé, quina informació també se'ls dona o, o, o què feu ben bé? Bé, els, tenim taules informatives on expliquem doncs, els tractaments que hi ha i les, les, els beneficis doncs, de, del minut zero pràcticament que mm -hmm. tenia, té el teu cos quan deixes de fumar, no? No, gent, això és una falsa creença, perquè moltes vegades fumadors que porten molts anys fumant diuen bé, és que ja és impossible eliminar tot el, el mal que tinc els fumants, per exemple. És veritat. Això és veritat, però... Sí. però... El mal que t'has fet ja no te'l pots recuperar. I els, els beneficis, en aquest sentit? Oh, des, del, des del moment en què plegues, el, la qualitat de vida que tu guanyes, és a dir, els teixits tornen a respirar millor, tot, la sang eh, arriba molt millor, mm -hmm. i tot està molt més oxigenat i està molt menys intoxicat, però el teu pulmó ha patit, mm -hmm. i aquest patiment, aquestes eh, feridetes, per dir d'alguna manera, i són, són cicatrius. Mm -hmm que queden i que això no marxaran. O sigui, es, va, es eh, guanyem en qualitat de vida, però al final, eh, doncs, sí. els 20 anys fumant, òbviament no s'esborren, eh, tot i no, que he parlat, és impossible, no, i queden que no. les marques que no. doncs, en el nostre cos. Sí que hi ha estudis, per exemple, que al cap de 10 anys de deixar de fumar estàs eh, equiparat eh, amb una persona que no ha fumat mai de patir malalties cardíacas, per exemple, mm -hmm. no? Però, bueno, eh, no vol dir que Però clar, no només estiguis ja. a nivell pulmonari igual que una persona que no ha fumat mai. Mm -hmm, clar, òbviament, eh, això és així i respecte a aquests fumadors passius això, abans he dit socials, no, fumadors passius sí, fumadors uh, passius, pobrets doncs, clar, cada vegada menys, afortunadament sí, hem, perquè... també hem guanyat qualitat de vida en aquest sentit, no? aquestes mesures que s'han anat posant, doncs sí. recordem, no? que suposo que aquí també es devia fumar fa uns anys, i, tant. I per tant era el més normal, no? que tingués el doctor la infermera o la doctora i fumant, no? Era... ara sembla estrany, no? fins i tot sembla estrany Sí. en un bar, imagina't estar en un bar sí. que, que era doncs, molt més habitual i tampoc fa tant d'això sortir d'allà amb aquella olor pudor, dic, fum sí, que I la roba sí. i ara doncs, hem anat guanyant aquesta cosa de vida luxe, sí. i això suposo que també ha ajudat no? que la gent potser deixés de fumar sí en part sí, en part sí que ha ajudat uh -huh. en part jo crec que sí, que ha animat molt a la gent el que passa és que paral·lelament, paral·lelament amb això també doncs, va sortir la moda de, de les terrasses d'hivern no? sí, o aquells tancats, o fins i tot una aquells bolets de l'estufa les sí. aquella no? que, clar, de... que també fa que la gent doncs, diu, uita, uh -huh. jo supo aquí fora amb l'anorac, yeah. no? puc fumar vull dir que... però sí que, sí que estic d'acord amb tu que, que això ha ajudat uh -huh. Que la gent s'hagi animat una mica a deixar de fumar no? mm -hmm. de fet la, la llei al principi doncs tenia aquesta variant que fins i tot en els establiments en bars o així hi havia com sala per a fumadors sí. i que van haver fet aquells tancats i després al final es va dir que no, que els espais tancats doncs res eh, tampoc fum, en tot sí. cas a fora no? sí. eh, bueno, s'ha anat modificant sí. ara fins i tot eh, crec que fa unes setmanes no sé si ho has escoltat també, que deien que voldien eh, prohibir de fumar, fumar en els cotxes a l'interior sí. del cotxe, de fet Bé, està prohibit fet, és que de fet està prohibit i de fet eh, els cotxes ja no porten sender estic clar, el meu és tan vell que hi ha els nous no aporten sender i no tan nous no? i l'encenador aquell, no? Poder, tampoc, tampoc ha doncs... no, no, mira el meu cotxe té 8 anys i no porta ni sandrè ni no. senador meu... és de principis de segle el 2002, imagina't porta, no? i tant, fins doncs aquí, ja de Girona fins aquí, fins Donc a Palafrugell ja... i cap problema ja està. toquem fusta, toquem ferro, tot el que s'hagin toca, de tocar toca. sí, perquè sí, d'aquí doncs. uns dies t'haig de bueno m'he tingut que comprar un cotxe, sí. no. Doncs... no doncs, bromes a part mm -hmm. doncs res, eh, una miqueta em recordem. queda un nivell, no? Em recordem una mica en doncs, sí. què treballem aquesta campanya a nivell de l'hospital, que ja t'ho he dit, a nivell dels pacients, i llavors a nivell dels professionals, també, no? Hi ha la unitat de salut laboral, uh -huh. eh, on hi ha un infermer que, que posa a disposició dels treballadors doncs, eh, la possibilitat de poder deixar de fumar. Això també està bé que ho sapiguem. Òbviament, no? Sempre que els, els professionals doncs, també són experts en aquestes matèries i, i coneixen de primera mà no? doncs el fet de deixar de fumar després també l'assessorament serà més, més, no sé, més, més individualitzat fins i tot més, més proper no? a la persona no sé. home, a veure eh... sempre és millor tenir un referent que tampoc fuma no? eh, en aquest sentit jo penso que té, té la seva part bona i dolenta, no?, d'alguna manera. Jo penso que tots els professionals, eh, companys meus, estan preparats per ajudar mm -hmm. eh, a tothom qui vulgui deixar de fumar. Ja siguin fumadors, ja hagin sigut fumadors, no?, perquè al final la teoria la tenim tots. Uh -huh. Si has fumat, doncs eh, tens una experiència potser pot ajudar més a empatitzar amb la persona, però tampoc m'atreviria a dir que serà més empàtic mm -hmm. que un altre que no hagi fumat mai, perquè la teoria la tenim i estem formats per això, no? Per tant, bueno, aquí ho deixem. En definitiva, que tothom, tots els treballadors i treballadores del CAP, dels També hospitals... També podem accedir al doncs... servei de de salut laboral, uh -huh. per poder deixar de fumar en el cas de que siguem fumadors. Doncs perfecte. Doncs crec que ho hem comentat tot. Sí, no, una sí. Doncs Aquesta setmana, recordem, eh, aquesta vintena edició de la setmana sense fum, aquí al cap de Palafrugell, doncs aquestes taules informatives, i a més a més doncs, el dimarts 28, també aquesta, aquest coxímetre per uh -huh. doncs, analitzar com tenim els pulmons o com teniu els pulmons la gent que, que fuma i, i comparar-ho no? amb d'altres no? no sé si hi ha la comparació no? sí, es pot tot. fer i tant mm -hmm. el no fuma no... no li sortirà el monòxid no? sortirà... encara que per tant això dels fumadors passius o sigui, això té afecta una afectació però Home, si no té res a veure no? Home, sí que té una afectació, el fumador passiu també també està afectat però clar, en diferent no, manera mm -hmm. sí, sí, sí, hauries d'estar hauries d'estar amb una persona fumadora en un espai molt, un espai molt, molt reduït i, i durant moltes hores no? mm -hmm. Perquè, però sí, sí que és veritat eh, que s'ha vist amb els anys i sobretot amb el tarannat abans mm -hmm. el més antic, no? Anava, no? on es fumava tot arreu, mm -hmm. es fumava dins els cotxes es fumava a dins els locals, a dins de les cases Ah, ara també segurament coneixeràs molts fumadors que el cotxe no fumen, a casa sí. no fumen, eh, no? Uh -huh i diu, bueno, mm, bé, bueno millor, mira, sí. millor que plegui però si, no, si més no, doncs no intoxica la família també, sí, no? sí d'alguna manera, <ríe> és així molt bé, doncs els fumadors i els que no sigueu també Per si voleu animar algú del vostre entorn doncs ja, sap, ja sabeu, podeu venir fins al cap de Palafrugell durant tota aquesta setmana i gaudir d'aquesta doncs, setmana sense fum i tant, i de, els informarem i els, eh, i els hi direm totes les possibilitats que tenen sempre i quan es mentalitzin i vulguin fer-ho Molt bé Elsa, doncs ens retrobem aviat Moltes gràcies Molt bé Rubén, que vagi bé